А сам Давид Семенович увесь час був у службових відрядженнях, і останніми днями вона бачила його мельки раз чи двічі. Та коли й мовчки з своїми співмешканцями, то тільки легке здивування їй брало, не мов тіні якісь повз неї проходили, тіні нешкідливі, але чудернацькі. І всі люди їй такими тінями здавалися, весь світ якимсь трохи примарним, відсунутим і маленьким. Тільки себе почувала вона дійсною, тільки нескінченний порив до нього, його відповідь і його далеке існування. А втім, своїх життєвих інтересів Марти не занедбала. Вона зразу ж пішла до знайомих, дивуючи їх своїм хворобливим виглядом. І в одної колишньої подруги, тепер дружини молодого адвоката, здобула дуже корисні вказівки щодо помешкання. Виявилось, що знайома тієї подруги бажає наняти комусь вільну кімнату. Але, даючи дівчині до знайомої листа, подруга сказала, «Ти страшенно бліда, Марто, а втім, до лікарів не звертайся. Вони нічогісніко не тямлять у наших справах. Найголовніше – гуляй на дворі якнайбільше і при першій же нагоді закохайся сточ головою. Ця порада видалася дівчині найбільшим глумом, який вона колись чула. Вона твердо заявила, що почуває себе чудово, і пішла з листом, що мав розв'язати її житлову кризу. На судовій вулиці в окремому будинку, одноповерховому, але чималому, її привітно зустріла поважна дама. Так, кімната вільна є, тільки чи придасться вона? Цей будинок належав колись комусь значному, якомусь великому промисловцю, що займав сам із родиною всі 12 кімнат, крім кухні і помешкання про прислугу, що було в підпідвалі. Тепер цю житлову площу розподілена між п'ятьма родинами, а що 12 років кімнати були розташовані зовсім у іншому плані, то їх довелося геть перепланувати – поробити перетинки, виділити довгий і темний коридор, щоб кожен пожилець міг мати безпосередній приступ до свого житла. Внаслідок такого переопрацювання в північній стороні будинка виник чодернацький закуток, сажень завширшки і чотири завдовжки, з одним вікном, де верхня рама була забита диктом. Тому рідке північне світло не сягало в другий край цієї довгої клітини, де завжди стояв холодний присмерк. Електрична лампка зависала стелі на грубих дротах, а замість груби при стіні влаштована незграбна лежанка з бляшаними дверцями. Кольору шпалерів у такому освітленні годі було достоту визначити. І дівчина зразу погодилась. Їй байдуже було де жити. Цей морок їй навіть потішив. Тут я буду сама, сюди ніхто до мене не прийде, думала дівчина. І давши п'ять карбованців завдатку, вона заявила дамі, що з 1 травня перебереться. Не забула так само Марта і на перекваліфікацію піти. Щоб віддаватись своїм переконанням, вона мусила жити, тобто служити і заробляти гроші. Отже, її практичними діями курували не так життєво, як трансцендентна логіка. Показавши перед комісією свої вмілості, що й саму її дуже здивували, так, бо здавалося їй, що вона нічого не вміє, Марта Висоцька була залічена під літеру А, тобто посаду мала дістати в першу чергу. Це було четвертого дня, чи краще четвертої вічності від створення її нового світу. Заощаджуючи пильно свою готівку, Дівчина брала тепер на обід день першу, день другу страву в своїй їдальні. А по обіді читала, звичайно, читала. Якби бібліотека видавала абонентові необмежену кількість книжок щодня, дівчина могла б спожити за вечір три-чотири романи, але мала щодня тільки один, а ще до одної бібліотеки записатись не дозволяли їй кошти. Тож читала вона навмисне повільно, щоб заповнити вечір, іноді перечитувала ще раз усе спочатку або окремі найбільш подобані місця. Тепер, розгортаючи книжку, Марта ніби кидала виклик усій історії літератури і людського кохання. Після кожного прочитаного роману вона ще глибше, ще сп'яніліше свою вищість почувала, бо ж ніде нічого подібного на свою любов на її незрівняний кінець не знаходила. Ніхто ще не любив так, як вона. Про що пишуть романи? Про дівчат обдурених, зраджених, про дівчат одружених наприкінці і щасливих відсіювні санітниці словом про відомі буденні кінці – яких вона боялась і яких уникнула. Прочитавши половину книжки, вона думкою прикидала, хто кого зрадить, хто з ким побереться, і рідко коли помилялись. До нудоти одноманітне було людське кохання, але кожна історія його ще і ще раз доводила їй, яких високих і нових щаблів вона в своїй любові осягнула. З почуттям гордощів та перемоги над всесвітнім шаблоном лягала дівчина спати – і бачила ті променісті сни. Добираючи собі лектуру, вона орієнтувалась найбільше за назвою, відповідною до своєї теми. От так їй до рук трапила того дня п'єса Іпсена «Комедія кохання», яку дівчина своїм звичаєм почала читати повільно. Але від дії до дії зростала і тривога, і заразом швидше в темп її читання. В п'ятій дії її очі вже стрілою мчали по рядках, а душа сповнювалась жахом і нудьгою, як від раптового падіння в незглибну прірву. Дедалі голосніше билася її кров у скроні. Те далі міцніше стискувалися їй уста, та вона трохи не скрикнула, трохи не застогнала наприкінці, читаючи натхненні слова дівчини Свангільд до фалька, з яким розлучалася в ім'я чистоти свого кохання. Весни розкішної медіти фальку, і осінь навіс на туману і сльоти пора нудна, коли замовкне соловей співучий в твоєму серці, ця пора причинна весни розквіклою змінити не повинна. І зима смертельна, свій мороз павучий не мусить кинути на наших мрій буяння. Ми не дамо цвіт нашого кохання прибити, збридити це весняне тепло. Хай чарів не помре, яке жило. Це ж свої власні слова, свої власні думки і почуття вона бачила тепер перед собою. І весь її порив та марення, тумить ніби відходили в написане, лишаючи її порожню, покалічену, принижену. Всю складноту своїх темничих почувань, своїх надій і намірів вона зразу впізнала в цих жорстоких рядках.